пальці стискає автомат у В'єтнамі наблюдаються вони йдуть вервечкою по вузькій смусці землі якою можна дістатись до рисових плантацій з-під важкої каски мені не видно їхніх лиц я бачу тільки голі ноги и боси стріляти, і босі ступні десь ліворуч починає дзвеніти я відриваючись від от липкої землі Трохи підводжусь і кричу, водночас натискуючи курок. Постаті одна по одній валяться, мов качки у ярмарковому тирі. Якийсь солдат-десантник валає позаду, намагаючись перекричати тріскотіння автоматів, припиніть вогонь, не стріляйте, це ж ждійте, і стріляє нам по ногах, кулі. Здіймають фонтанчики на поверхні води довкола мене. Хочу обернутися, але гострий біль у стегні сковує рухи. Я відчуваю, що непритомнію. Водіння минає, і сон стирає спогади. Потім я прокинувся, жоржета схилилась наді мною. В її очах у рисах обличчя я хотів побачити крихту ніжності. А побачив сумовиті складки круг рота, які красномовно свідчили про довгі роки, що минули без кохання. Я глянув на будильник. Що сталося? Я тільки заснув. Тебе до телефону. Суддя Бартє. Я сів у край ліжка, намацуючи ногами пантофлі. А він сказав, що йому треба. Запитання лишилося без відповіді. Вона вже знову сиділа на канапі у вітальні, дивлячись телевізор. Плила рука в якогось света. Я ніколи не міг примиритись з її нестерпною байдужістю до мене. Але з часом злість, яку викликала у мене її ставлення, поволі вгамувалась. Моторний спортивної постави молодший рейтенант, який подавав чималі надії і за якого вона вийшла в 1952-му, перетворився на товстуватого шпика, нездатного пробігти десяти метрів. Понад 30 років вона тільки бачила крах своїх дівочих сподівань. Навряд, щоб їй спадало це на думку, але з неї вийшла б зірцева вдова полеглого вояка, якби куля несамовитого солдата влучила сантиметрів на п'ятдесят вище. Вона регулярно приходила б на його могилу, схилялася б перед мармуровим надгробком із вирізьбленими медалями, а натомість готує страву і веде господарство кульгавого комісара з міської околиці. Телефон стоїть на одній з тих чудернацьких забулок, які Жоржетта часто приносить з базару, ну, такій собі, наче музичній скринці, яка, здавалось, мало монотонно грати на вухо судді Бертьє жалісливу бетховенську мелодію на згадку Елізі. Пане суддя? Так, Жандран слухає. Вибачте, що так пізно турбую вас. Ви спали? Мені нічого не варто було спокійно відповісти. Так. Проте голова розсудила інакше. Та що ні. Що сталося? Він кашлянув. Ви знаєте про Іва і я? Ні. Я ніколи не чув про нього. А хто це? Ну, ми разом бачили його протягом кількох хвилин під час інсценування біля аеропорту в Росії. Непоказний такий невисокий чоловік, бородатий з кучмою кучерявого волосся. У пам'яті у мене сплила та сцена. А справді, справді, я пригадую, пригадую. Він був не дуже вдоволений тим, як проводились інстинування. То що з ним сталося? Він мертвий. Убивство. Його знайшли з задушеним в лабораторії в Росії, де він працював. Орудували зашмургом з дроту. Коли це трапилось? Десять разу ж після полудня.